мовляв, як рожі зацвіли. Таке тоді було, а тепер байдужні. Добре, що не було тоді ламп по стінах. Щедрий вечір, добрий вечір. Мати зараз просила до столу гостя. Посадили його поруч себе, і тут так, як бурчак, полилася розмова. Звісно, по-українськи. Василя посадили далі, а панночок навпроти них. Старша проти Куліша сиділа, а менша проти брата, а мати на першому місці. Меншій дочці був ще тільки 15-й рік. Менша Олександра була сим дуже щаслива, що їй вільно було мовчати і зиркати з-під очей злотайнька можна, що вона дуже обережно і робила. Красою на виду, розумом, Яскравою розмовою розвитої людини і все розмовляв по-нашому, по-українському, то тим більше дивував. І тоді ж іскра закохання, мабуть, зажевріла в дівочому серці. А може й в убог. А він хоч і позирав скоса часто на неї, а речей не обертав до неї. А менший цей день, 24 грудня, дав у будучині нового чуття, нечуваного, до болю серця стільки щастя, що вони довго-довго один до другого придивлялися, чи до пари. «А давно був у вас Віктор Миколаєвич?» – запитав Василь матір. – Кілька днів тому. – А він тобі потрібний? – Ну, не так мені якось гостю. Василь кивнув головою на Куліша і вже звертаючись до нього. «Може, тепер повіриш у справедливість моєї розповіді про автора віршів нещасного кохання»?» «То правда, мій син зайвого не скаже», – вставила слова Матрона Васильівна. Хлопці розсміялися. «Та всяк буває, мамо. Ми не тільки про Забілу та про його вірші говоримо, інколи і владу згадуємо». «Що так, а що, може, треба й по-іншому?» «Тому з чийогось боку, може, і зайве говорю». Стара здивована подивилася на сина, сілкуючись збагнути його слова. А гість, вмить спохмурнів, змінився на ходому оверазному виразному обличчі, Сподіваючись, що та розмова стосується Віктора, аби заспокоїти гостя, Матрона Васильівна відповіла – Обіцяв прийти. Може, й сьогодні буде. От і добре. Познайомимось, сказав гість. У неділю сходилися гості до Білозерських. З Борзни, з Оленівки, названий обід. З нагоди приїзду сина. Переказали запрошення забілі. Тепер вони зустрілися. Забіла веселий, одягнутий у білу сорочку, чорний фрак, і товсті плисові штани. Куліш похмурий, у полотняній вишиваній сорочці, стьобаному жилеті дешевих чорних штанях. Не знав тоді Забіла, що Куліш одружиться з молодшою любеною сестрою Олександрою, майбутньою письменницею Ганною Барвінок, і відтоді буде ворогувати проти нього, і багато разів використає свою письменницьку зброю щоб ще й ще раз дзьобнути його. Матрона Васильівна шепнула сину, «Василю, забери гостей до себе, поки не покличу». Василь запросив за білою Куліша в свою кімнату. Зачинив за собою двері. Тут вони й познайомилися. Куліш з цікавістю розглядав Забілу, а той, відзначивши про себе, що гість молодший нього років на десять, звернувся, «То ви і є?» «Той Пантелеймон Куліш, що чимало написали прози та й пустили по всіх альманахах?» «Я», – відповів Куліш, – «То чого ж ви у мене анекдот забрали?» – навмисне суворо спитав поет. «Як забрав?» – перепитав Куліш. «Ну, надрукували властовці про цигана. Точнісінько так, як я анекдот розповідав. Напився циган і звалився на дорозі». Пан комідіант підібрав його, а відходив, розвеселив, годував три дні, поводився з ним, як з рідною людиною, а потім напоїв добистями і одвів на те саме місце, де підібрав. Ну, тепер моя розповідь не подобається людям, бо всі вже знають. Потеплішали очі Куліша. Сподобався жарт поета. «Дядьку Вікторе, а розкажіть про цигана? Розкажіть!» почали просити дівчата, що підійшли до розмови. «Ну якби ж ви не сміялися, бо через регіти мене не чути. Не будемо, і роти позамикаємо», попритулювали долоні до рота.